Kezdik el testvérek Isten tiszteletünket a 151. számú énekünknek az eléneklésével. Uram Isten siess minket megsegíteni. Köszönünk, édesatyánk! Köszönjük neked, hogy elébed állhatunk. Köszönjük, hogy egyáltalán ide jöhetünk. Köszönjük, hogy hihetjük azt, hogy te hívtál bennünket újból. Most azt kérjük tőled, szabadíts meg minnyájunkat egy átkos bűnünktől, a megszokástól. Annyira megszoktuk már, Úrunk, azt, hogy ezeken a székeken ülünk és a Te szavadat hallgatjuk, és Zsoltárt éneklünk és imádkozunk. Most azt kérjük, Úrunk, hogy ne a megszokott módon tehessük mindezt, hanem valahogy a Te lelked által, átlelkesítve az ige hirdetését is, meg a hallgatását is, meg a Zsoltár éneket is, meg az imádságot is. Hogy minden igazi legyen, urunk, nem csak látszat, nem csak megszokás, hogy igazán a te hangodat halljuk. Hadd tűnjék el minden emberi közvetítő eszköz, és csak te, meg mi, hadd maradjunk itt együtt. Így áld meg, érjünk ezt a ma estét. Jézus érteméért. Amen. Egy Istenek az ígéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található Lukács Evangéliumnak a 15. részében, a 11. verstől kezdve, a 24. versig, mivel elég hosszú az íge, ülve hallgassa végig a gyűlökké. Jézus, egy embernek volt két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, ad ki a vagyonból rámeső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva, azután a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözék, és ott eltépozlá vagyonát, mivel mivelhogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdve szükséget látni. Akkor elmenvén hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni, s kívánja vele megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem ád a néki. Mikor azután magába szállt, mondta, az én atyámnak még sok bévese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki: atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam így engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és rajta a szíve, is, odafutván a nyakába esik és megcsókolgatá őt. és mondanék ki a fia, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak kivattassam. Az Atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok felre, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott vágyjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdőjének azért vigadni. Kedves testvéreim, többször is többféle formában volt már szó itt ebben a templomban is közöttünk, a Bibliának erről a ragyogó gyöngyszeméről, a tékozló fiúnak erről a csodálatos nagyszerű történetéről. Annyira, hogy alig-alig lehet már valami újat mondani ezzel kapcsolatban. Amikor most mégis enök az alapján szeretném hirdetni az ígét közöttetek, talán én sem mondok újat, de újra szeretném elmondani Istennek azt az üzenetét, amit most újra kaptam belőle. Négy kérdés csoport köré szeretném összeállítani a mondani valómat, ez a négy kérdés ez, miért akart elmenni ez a fiú hazúról? Azután hová jutott? Majd pedig, hogy mi késztette újra a hazamenetelre? És végül, hogy milyen fogadtatásra talált? Tehát miért akart elmenni ez a fiú hazulról? Azá. Hát miért? Hát miért? Hát nem volt neki jó otthon? Hát nem jó az, amikor valakinek otthona van. Nem jó az, amikor valakinek édesatya van, akihez tartozik, aki szeretettel viselje a gondját és körülveszi, tanácsaival igazgatja, aki mindennel ellátja, amire szüksége van. Hát nem jó az, amikor valakinek testvérei vannak, akikkel egy lelki levegőt szívhat. Hát nem jó gyermeknek lenni, egy gazdag, jóságos édesatya gyermekének lenni? Hát nem jó együtt munkálkodni a mi édesatyánkkal? Magunkon érezni az ő tekintetét? Bele az ő szeretetébe? Kikérni a tanácsát? Feltárni előtte a szívünket? Meghitt együttlétben, megbeszélni vele mindenféle ügyes bajos dolgainkat. Hát ez nem jó, dehogy nem jó. Ez a legjobb dolog a világon, ami csak létezik. Odiszeuszszal az alvilág nagy bolyongó vándorával mondatta homérosz, nincs ezen a világon nagy szerét valami, édesebb valami mint egy szerető otthon, szerető szülőkkel. És valóban testvérek, hogyha még földi viszonylatban is így van ez, mennyivel inkább így van ez abban a viszonylatban, amiről az íge beszél nékünk. Nincs a világon nagyszerűbb dolog, mint az, hogy nekünk embereknek van egy édesatyánk a mennyben. Nincsen felségesebb kiváltság annál, mint hogy mi emberek, nyomorúságos férge, azt mondhatjuk, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyben, nagyszerű dolg. De hát akkor miért nem érezzük jól magunkat mellette és vele? Miért akarunk mindig újra és újra megszabadulni tőle, őtőle, aki pedig mindig csak jót akar nekünk, a legjobbat akarja nekünk? és oda különös menekülési ösztön az az embernek a szívében, amelyik mindig újra és újra elsodorja az Atyának a közeléből, valami messzi vidékre, eltávolít bennünket az Istentől. Hogyan lehetséges az testvérek, hogy mi emberek néha szinte olyan számszándékkal rohanunk a magunk vesztébe, és hogy nem bírjuk ki sokáig az Istennel való együttlétnek a békességét és az örömét, hanem mindig jobban vonz bennünket, az a távoli vidék, az az ismeretlen messzeség, és annak a teljes bizonytalanság. Hát nem természet ellenes valami ez. Nézzétek, a fecskepárnak szinte úgy kell kilöpni a fiókáit a fészekből, amikor elérkezik a retülésnek az ideje, mi emberek pedig alig várjuk azt a pillanatot, hogy hátat fordíthassunk az Istennek és a magunk útjaim járjunk, és a magunk fejeszerünk cselekedjünk mind mind mindent. De hát miért? Hát nem természetellenes valami ez. Talán azért, amiért ez a tékozló fiú. Aki nyűgnek évezte magán az atyának a gyámkodását, nagykorúsítani akarta magát, föl akart szabadulni azoktól, azoktól a törvényektől, szabályoktól, rendelkezésektől, amiket az Atya adott ki néki, és amelyek, amelyekkel kapcsolatban úgy érezte, hogy ezeket bénítják az ő szabad mozgásában, az ő szabad akaratának a teljesítésében. Valahogy azt gondolta magában, hogy ne szabjon nekem senki más törvény. Tudom én magamtól, hogy mi a jó és mi a rossz. Elég fölműlt vagyok én már, akkor benőttem már az én fejem lágya. Meg tudok én élni a magam lábám is. Nem éreztétek még sohasem azt testvérek, hogy néha olyan nehézsé, olyan szűkké teszik az életet azok a korlátok, amelyeket az Isten szab elénk. Amikor mindig újra és újra azt mondja, hogy ezt ne tedd, azt nem szabad, ne tűrd meg magadban azt a gondolatot, ne nézz a más asszonyára, vágyakozó kívánsággal, Bocsásd meg annak, aki ellened vétett, szeresd még a rossz szakaródat is, vedd föl a keresztedet és úgy köves engem, tagadd meg magadat, állj ellene a kísértésnek, és így tovább. Csupa olyan korlátok ezek, amelyek mind-mind gátolják az embert abban, hogy azt tegye, ami végre jól esett. Ezeken a korlátokon kívül, igen, ott a korlátokon kívül, ott az ismeretlen örömöknek az igézete vonz. Ott a korlátokon kívül ott van valahol az a szabad élet, amire vágyakozik az ember. Ott végre a magam lehetek. Azt cselekszem, ami jól esik. Kiélhetem magam gátlástalan. Terhes néha az a morális függőség. Hát miért hagyjam, hogy az ösztöneim és a vágyaim mindig újra és újra beleütközzenek az Isten parancsolataiba, az Isten törvényeibe és tilalmaiba? Igen, testvérek, én azt hiszem, nagyon sok ilyen gyermeke van az Istennek, aki fél attól, hogy nem fogja tudni kiélvezni az életet, hogyha ott marad mindig az Istennek, az atyának a közelségében, hogy kimarad valamiből, amit az az élet örömökben nyújthatna még néki, és ezért azután függetleníteni szeretné magát. Ezért ment el a tékozló figyel. De hogy hová jutott? Testvérek, nincs a világon nagyobb balgaság, mint az a hiedelem, hogyha függetlenítem magamat az Istennek a parancsolataitól és az Isten törvényétől, hogy akkor szabaddá válok, hogy akkor fölszabadulok. Ennek pontosan az ellenkezője szokott történni. Ími nézzétek, így folytatódik a történet a 14. és a 15. belülben minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éjség azon a vidéken és ő kezde szükséget látni, akkor én hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire, disznókat legeltetni. Az Istentől való elszakadásnak ez a tradikonikuma. Ez a fiú elmegy, mert föl akar szabadulni az atyának a gyámkodása alól, és hamarosan más valakinek az uralma alá kerül, otthon szabad lehetett volna. Szabadon lehetett volna, fiú, édes gyermek, de ez nem kellett neki és az idegenben pedig szolga lesz, és ez mindig így történt, Tehát éppen nem válik szabaddá, csak egyszerűen urat cserélt, és rossz cserét hajtott végre, mert az ember mindig tartozik valakihez, vagy az Istenhez, vagy pedig ha nem az Istenhez, akkor annak az Istentől távoli vidéknek valamelyik polgárához, és az teljesen mindegy, hogy azután azt a polgárt minek hívják? Italnak, pénznek, szexuális ösztönnek, karriernek, sikernek, betegségtől való félelemnek, holnapi napnak, mindegy! Akkor annak szolgál, mert nincs semleges állapot, amiben az ember teljesen csak a maga ura lehetne és azt teltné, ami jó lesik. Van egy német közmondás, amelyik azt mondja, ha az ember kiüzi az Istent az ajtón, rögtön beüzöndlenek a pótistenek az ablakon. És ez mindig így van. Hogyha valamelyik ösztönömet például, valamelyik vágyamat, függetleníteni akarom az Istentől, és a szabadon akarom kiélni végre, gátlástalanul, akkor az az ösztönöm, vagy az a vágyam egyszerre fölibem nő, zsarnokká lesz, eluralkodik rajtam, Istenné válik. Volt Istenné persze, <kül> mert minden Istenné válik fölöttünk, amit nem állítunk be az egy igaz Istennek a szolgálatába. Mindig az történik, hogy amikor valaki függetleníti magát az Istentől, akkor elszegődik annak a vidéknek valamelyik polgárához. Tehát persze szolgálnak. és rövid ideig tartó tobzódás után, Szolgaság lesz belőle. Szegény tékozló fi. Nem látják ezek a tékozló fiak, és nem tudják észrevenni és belátni, hogy azok a tilalmak és azok a parancsok, amelyeket az Isten állít elénk, éppen nem arra valók, hogy, hogy meggátoljanak bennünket a szabadságunkban, hanem éppen ellenkezően arra valók, hogy biztosítsák számunkra a szabadságot, tehát, hogy szabad maradhasson az ember a meggátló és a megkötöző erőktől, aki Istentől távoli vidékre emigrál, az elvágja a gyökereit. A gyökerek persze jelentenek bizonyos megkötözötséget, megkötötséget, de ugyanakkor kapcsolatot is az élet erőivel. És aki ettől megszabadítja önmagát, az rövid időn belül elhervad. Szegény tékozló fiúk ki akarják tombolni magukat. Mint hogyha azzal, hogy hátat fordítanak az Istennek, valami új és valami jó jönne bele az életükbe. Mint hogyha azzal, hogy valaki az otthonát, a lelki otthonát, meg a Isten iránti hűségét, meg a Istenfélő életet, meg a fegyelmet, meg a hálát elhagyja, akkor egyszerre boldogabbá válnék, fölszabadultabbá válni. Ó testvérek, hogyha ilyen nagyon könnyen válna az ember boldogká, akkor ez a mai emberiség már valami kimondhatatlan boldogságnak a tengerén úszkálhatna kedvére hiszen ma már egész tömegek vannak, akik az atyai házat és annak a szokásait, és a gyermeki hitet eldobták maguktól, és vajon boldogabbakká váltak? Nem. Mennél tovább haladtak ezen az úton, annál nagyobb zűrzavarba kerültek. Annál hontalanabbakká vált. Keserves ennek az útnak a vége. Évé így olvassuk ebben az ígében, hogy az elküldé őt az ő meze mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem És Testvérek, a pótistenek mindig így fizetnek amikor valaki függetleníti magát az egy igaz Istentől. Ezt nyeri az ember, lealjasodás, meg moslék, meg éjség, meg háború, meg családi tragédiák, meg boldogtalan élet, meg elrontott sorsok, földi pokol, ide jut a tékozló fiú, és minden tékozló fiú ide jut. De azért tudjátok, mégis jó ez a mélység valamire. Mert iné, így folytatódik a utána megint a történet, amikor a magába szállott, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg, föl elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellene. Mi készítette ezt a fiút arra, hogy mégis hazagondoljon és elinduljon hazafelé? Az éjség. Az éjség. A szükség. A nyomorúság. Nem arról van szó, hogy megbánta volna azt, hogy ott hagyta szeretetlenül az atyát. Szó sincs arról, hogy ő látni akarta újra azt az édesatyát, aki olyan szomorúan búcsúzott el tőle, és nézett utána, amikor eltávolodott, de hogy enni akart, mert üres volt a gyomra. Korgott a gyomra, nem volt ebben bűnbánat. Bajba jutott. Hát igazán nem valami magasztos motívum. A legprimitívebb élet szükség hajtja hazafelé. Persze kitalált hozzá egy tetszetős magyarázatot, indokot, és magában így fogalmazta, hogy védkeztem az ég ellen, és de ellened, de ez csak mellébeszélés. Nem igaz ebből egy szó se. Nem komolyan gondolja ő ezt. Nem volt ő benne bűnbánat. Igaz, hogy bűnbánat, de hogy csak enni akar. Mert már senki nem adott néki, és most megpróbálja otthon és akár béres is lesz inkább, csak kapjon valamit enni, csak kipihenhesse magát egy kicsit, a sok nélkülözés után, hitvány ember ez, a tékozló fiú, a lelke legmélyéje. Hát csak ezért kell néki az atya? Hát csak arra való egy édes atya, hogy ha baj van, akkor segítsen? De testvérek, vigyázzunk egy kicsit mielőtt túlságosan, szigorúan ítélkeznünk fölötte. Nem úgy van-e, ma is mindig, hogy mi is akkor keressük igazán vágyakozó szívvel az Istennek a közelségét, akkor forrósodnak át igazában az imádságaink, amikor valami baj van. Amikor a saját erőinknek a végére jutottunk, amikor valahol zsákuk szába került az életünk. Nincs a világon még valami, ami annyira odafordítaná az embernek a tekintetét az Isten felé, mint éppen a baj. A testi vagy a lelki szenvedés. Egy micsoda hitványság ez bennünk, testvér! Hogy amíg jól megy a sorunk, addig addig nem is igazán élet lett a számunkra az Isten. Vannak az életünknek olyan szakaszai, amikor szinte közömbös az, hogy van-e Isten. Amikor egyenesen nélkülözhető a számunkra az Isten, de hogyha azután jön az éjség, vagy jön valami betegség, vagy fenyeget a halál, vagy szorongat valami félelem, akkor egyszerre eszünkbe jut az Isten, és fölkiáltunk, hogy jaj Istenem, most segíts! Itt értem meg, hogy miért engedte el ez az édesapa ezt a fiút, amikor el akart menni. Miért nem csapott az asztalra? Miért nem tartotta vissza akár előszakkal is? Azért, mert bizonyára tudta, hogy majd a szükség úgyis hazahajtja ezt a gyermeket. Majd amikor megcsömörlik az élettől, és attól amit ottan azon a messze vidéken tapasztalt, távol az atyától, majd akkor eszébe jutnék ki, hogy milyen jó volt otthon Vagyon nem tesz-e Isten jót az emberrel, amikor engedi csődbe kerülni, amikor engedi bajba belemerülni. Hogy törjön a büszkesége, én hújuson az ember végre odáig, hogy kell az Isten. Kell, mert nem megy nélküle. Igen, amikor az ember bajban van, akkor nagyon sok mindenre képes. Ez a tékozló fiú is, ez a nyavajás fiú, ez is olyat tesz, ami különben eszébe se jutott volna nélkül. Én igazán nem csodálnám, hogyha ez, hogyha ez az atya a kutyákkal zavartatná el a háza felé közeledő fiút. Mindenféle kitalált bűnbánatával együtt, így mormolja magában, hogy védkeztem az égellel és te eledettem. Csodát védkezett! Illetve dehogy érzi, hogy védkezett. Ne se beszél, hazudsz! Éhes vagy! nem ad senki. Bajba vagy, csődbe jutottál, és most megpróbálod otthon, nem az atyád kell neked, hanem csak a gazdasága, amiből meg tudsz élni, amiből meg tudod tölteni a gyomrodat újra. Sőt, egy kis rossz még azt is mondhatná valaki, hogy ha újból jól lakott, és egy kicsit kipihente magát, akkor ez a gyerek is megint hátat fog fordítani mindennek. Megint el, meg messze idegenbe. Mert ez így szokott lenni az ilyen emberekkel. Csak addig szoktak ott maradni az Isten mellett, amíg tart a baj. És azután, amikor egyszer kiderül az ég fölöttük, akkor rögtön lelohad az a nagy Isten keresési vágy. Hol vannak azok az emberek, akik annak idején emlékeztek rá? A bunkerekben úgy fogatkoztak és ígéleteket tettek, hogy csak most segítsen meg az isten. Hol vannak azok a szülők, akik annak idején itt ennél az asztalnál olyan nagy áhítatos arcsal kereszteltették meg a gyermekeiket? Hol vannak azok a betegek, akik egy-egy súlyos operáció előtt olyan sürgősen hívták a lelkészt, hogy hozzon neki kurva csorát. Hol vannak azok az emberek, akik az élet egy-egy kritikus pillanatában olyan nagyon fájdalmasan ostromolták az eget? Gyanús dolog az, kedves testvérek! Mindig gyanús az, amikor valakit a szükség hajt oda hogy keresse az Istennek az oltalmát és a Istennek a segítségét. De micsoda szeretet az, amelyik így is elfoghat. Ímé, ezt kell felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátájött az ő atya, megesét rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, is. Megcsókolgatá ő. Tudjátok, én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy szinte szeretném odakiáltani ennek az édesanyjának, hogy te édesatyát mit csinálsz? Hát ne hamarkodd el a dolgot, hát nem látod, hogy ez a -e fiad, ez csak enni jön haza, mert üres a hasa. Hát ez csak egy kicsit pihenni jön haza, mert kimerült az idegenben, és elpazarolta az életerői. Azután majd, hogyha kipihente magát, akkor újra fakétnél hagy. Nem igaz ennek az embernek a bűnbánata. Csak egy kicsit meg van szedtenve. Hát nem téged keresesz, te édesatyag. Hanem csak azt, amit adsz neki. Amit vagy kaphat tőled. Ne siessd el. Túl hiszemű vagy. A fiaddal szemben. Hát ez a gyerek nem szeret téged igazán. Ne higgy neki. Te édesatja. Túl jó kiszemű vagy ezzel a világgal szemben. Túl jó kiszemű vagy, te édesatya, velünk szemben, akik most ide jöttünk ebbe a templomba. Mert most itt vagyunk, igen, de te édesatya. Hát te nem tudod, hogy miért vagyunk itt. Hát azért vagyunk itt, mert, mert félünk a jövőtől. Vagy félünk egy rákbetegségtől, vagy félünk a holnapi naptól, mert, vagy, mert kilátástalan az élet, vagy mert valami gyász összeszorította a szívünket, mert valahol zsákutcába jutott az életünk és, és, és nem tudjuk, hogy, hogy merre van a kiút. Hát ezért vagyunk itt. Hát te édesatya, ne hidd azt, hogy velünk templomba járó emberekkel minden olyan szépen rendben van, de hogy van rendben. Ne hidd azt, hogy mi olyan igazi bűnbánó bűnösök vagyunk, dehogy vagyunk, meg vagyunk szeppenve néha, és akkor keresünk téged. Ne hidd azt, hogy mi minden olyan jól vasalt hívők vagyunk, csak annak látszuk. Te édes vagy, hát mi nem akarunk megtérni. Mi nem akarunk igazán megtérni, mi csak egy kis melegséget keresünk, mert, mert kint a világban úgy diderek a lelkünk. Hát mi nem akarunk mindig otthon maradó, veled közösségben élő, kedves gyermekeid lenni, de hogy akarunk. Mi csak egy kis védelmet kérünk tőled, mert olyan nehéz az élet, mi csak egy parányi jóságért esedezünk, mert olyan rosszak az emberek. Mi csak egy-egy órára jövünk ide, megpihenni, és egy kicsit más levegőt szívni, mint odakint, mert az odakinti levegő folytogat, és szükségünk van néha a te levegődre. Hát mi nem akarunk megtérni, mi csak egy, egy kis alkalmi segítséget kérünk, mert bajba jutottunk. Hát ez az igazság, atyák, hát ez az igazság. Ne hidd nekünk, csalók vagyunk, becsapunk, és minden más egyéb kegyes szagunk csak látszat és hazugság. Ó, de távol vagyunk mi attól, hogy olyan igazi bűnbánattal haza akarnánk jönni, ami édesatyánk. És nézzétek, akármilyen távol vagyunk ettől, ami atyánk már meglátott bennünket. Már megesett rajtunk a szíve, már kitárta felénk a karját, már fut elénk, és megölel, és megcsókol. Hát ilyen fogadtatása aztán igazán egyetlen tékozó fiú se lehet elkészülve. Hát bennünket ennyire szeretnek? Hát bennünket ennyire várnak. Hát az Isten ennyire komolyan veszi azt, hogy mi, akiket csak a szükség hajtod a névenéva hozzá, mi igazán ő hozzá akarunk menni. Mi igazán haza akarunk menni. Nézd, meg se kérdi, hogy miért jöttél, hanem csak egyszerűen csak őrül annak, hogy jöttél, hogy itt vagy. Őrül az Isten annak, hogy itt vagy, akár miért jöttél. Egyáltalán nem hányja a szemedre azt. Hogy na ugye most aztán kellek neked, mert bajba vagy, és most aztán tudsz imánkodni, hogy segítsek. Egy szót nem szól erről, hanem egyszerűen elfogad, úgy, ahogyan vagy. Sőt, nem csak, hogy elfogad, hanem teljességkel visszafogad, mint hogyha soha nem is távoztál volna el tőle. És sokkal-sokkal többet akar adni, mint amennyit vártál tőle. Nem csak egy kis felültülés, nem csak egy-egy szót, nem csak egy alkalmi segítséget a bajban, hanem teljes fiúi méltóságokban akar visszahelyezni. Nézzétek, az Isten hisz nekünk. Az Isten megbízik bennünk az ő teljes szeretetét, édesatyai szeretetét akarja megosztani velünk, meghív ide az asztalához, odaültet maga mellé, a főhelyre, kitüntet a bizalmával és a szeretetével, és a saját kezével nyújtja felé, mondván, hogy ez az én teste egyet. Ez az én vérem! Ti életetet oltatott ki! Kigyatok belőle, minnyája! Nézd, hogy örül az Isten! Hogy örül neked, aki pedig olyan fél szívvel jöttél ide hozzá! Én még ennyire örül, hogy az Atya pedig azt mondja szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát! Adjátok fel, Reá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és van a hízott vágjátok le, még túlok is lesz. Vágjátok le, és együnk, és vigadjuk. Így örül neked, meg nekem, ami édesatyám. Ne akarjad elrontani az örömét. Ne élj vissza a bizalmával. Örülj te is együtt ővel. Örülj annak, hogyha te elveszél is az Isten számára. Az Isten nem veszett el a te számodra. Ezen a történeten keresztül lásd meg azt az édesatyát, aki kitárt karral siet elé, aki még a mennyből is utánad jött erre a földre, olyan valóságosan és véresen, mint ahogyan a megfeszített és a feltámadott Jézusban látható. Igen, őre állnéz, Jézusra, mert ezt a történetet ő mondotta -e. Az a valaki, aki azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, és aki engem látott, az az Atyát látta. Tehát Jézus, az Isten édesatjai szívének a hangja, amint kiáltja felét, hogy aki én hozzám jöj, semmiképpen ki nem vetem, tehát jöhetsz bátran te is, így is jöhetsz, ahogyan vagy. Elfogad az Isten, nyitva van előtted minden ajtó, vár, nyitott ajtókkal, vár az Isten. Bizonyság az a megtöretett kenyér és az a kiuntatott bor, amit ennél az asztalára te is oda ami atyánk. Ne akart, hogy csalódjon benned az Isten. Ő úgy fogad, mint aki igazán Őszintén, teljesen, ő hozzá akarsz visszajönni. Próbáljunk így jönni. És így mondani, hogy jövök, semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszállsz, nem hogy a bűnpihenést, most le, ó, mert megenész. 458. számú évek harmadik versével Jöjjünk együtt, ami atyánkhoz. Amivel te ránk nézel, magunk is csodálkozunk rajta, hogy te még hiszel nekünk, nekünk, akik inga járatban vagyunk a távoli vidék és az atyai ház között, akik egy-egy röpke látogatásra beköszöntünk hozzád, és azután megint hátat fordítunk neked, akik a tékozló fiúnak az útját nem egyszer tesszük meg oda-vissza, hanem minden nap újra és újra. És te még mindig megbízol abban, hogy mi téged keresünk, hogy mi hozzád akarunk tartozni, hogy mi a gyermekeid akarunk lenni. Hiszen a tékozló fiú is azzal jött, hogy a te béreseit közül egy lehessen, aki megszolgálja a kenyerét néhány imádsággal és egy kis templomba járással. Még csak eszébe se jutott neki, hogy újból fiú legyen, és mi is ilyen béres viszonyban vagyunk veled, ha vagyunk. És te fiúvá akarsz fogadni, te a gyermekeddi akarsz tenni, te mindent meg tudsz bocsátani, te újra visszatudsz fogadni. Urunk, roskasztó ez a bizalom, ez a szeretet. Csak egyet tudunk mondani. Köszönöm. Köszönöm.